Bayka Muhammadabbi Bay Bayka la shareeka lakana rabb Shaitan Ar-Rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inn alhamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu wa n'a'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina man yahdihi allahu fela muzillelahu wa man yudlilhu fela hadiyah lahu wa shahadu an la ilaha illa allahu wa hadahu la shariqa lahu wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu ya ayuhal ladhina amanu attaquu allaha haqqa tukatihi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 Për shëndetit e Allahu të barëk e vëtë alë dhe mëshirëa ti, qofshin mbi zëtëriju në më të mirë në për nga mërëve Muhammedin aleyhi salatu e selam, mbi shok të ti, besnekim, mbi familë të të ndërshme dhe mbi gjitha dhe të të dhë mundohën më ndjek më të mirë dherin e ditën e gjikimin. Ovajoj me lejen Allahu Jellal walah tindojm disa çaste në mësimin e aqide se ahle sunnite dhe xhamatit ashtu siç ka është zbrit nga ana Allahu Jellal walah me ajete të qarta fjalë të Allahu te bareke ve taala të, të dukshme të prera dhe me fjalë të pejgamberit alaihi salatu vesselam në mënyrën më të shkëlqyrë dhe në mënyrën më të bukur. Hoja në këtë libër ka përmend emrat e Allahu Jellal walah dhe sifatat e Allahu te bareke ve taala. Emrat dëcilësit e Allahu xhallahu ala, njohja e tyre, mësimi i tyre, jeta me ata ja mundson besimtarit me adhuru Allahu xhallahu ala nkulën e adhurimit. Nuk ka adhurim i cili bëhet në formën më të bukur, në formën më të mirë të së nëndan Allahu xhallahu ala, por vetëm nëse njeriu e di Allahu xhallahu ala më shkajtin e tij. Çfarë emra ka Allahu te bareke ve taala? Dhe me këto emra më jetua. Dhe njeriu që njeh Allahun xhallahu xalla me emrat dhe cilësitë e Tij-na e kupton realitetin e kësaj dhunjaje. Edhe çfarë është kriju kjo dhunja, edhe sa e vogël të Allahut te bareke u teala është kjo dhunja. Sa e vogël është Allahu xhallahu xalla. Dhe sa njeriu nëse nuk njeh Allahun xhallahu xalla atar ka më duktë mëvojë, tirana të kësaj dhunjaje, ligjet të kësaj dhunjaje, kushtetuta të kësaj dhunjaje, siç do ta përmendmë, ku Allahu te bareke u teala ka përmendë se mushrikët mundohen emrat e mdojt Allahut mi adhon tagutave ama ajo nuk është realitet ajo nuk i me mërti në emr dikujna kjo nuk dëban përbërjet të atina si kur që për nga meri a.s. ka të regu e se në fundin e umetit ka me posë nërishime të emrave apo a.s. ka than leje shriben në ekuamu në lëkhamra do të apijen në disa njerës alkoholin ju se mune bi ghejri smiha do ta quajn alkolin jo me emrin e tij. Pse vall, më ja ndryshoi emrin. Se më than raki, dese atara kjo neverica është. Mir po ja ja vendos disa emra të bukur. Zinoja s'kan më ndrohemim, pse se zino e ron. Mir po kur thuhet shoqërim, tolerancë, liria njerëjut, liria zgjedhjes, dashuria këso me rad, këto janë termet e zbukuruara te cilat njerëzit mashtrohen me ata dhe nuk e dinin përborrjen e realt. Andaj, Allahu te bareke vëtëala, është a i cili ka disa emra dhe tilsit më dëbukura, subhanëhu vëtëala, me të cilat besimtari duhet me jetu jetën e tina dhe kështu Allahu ne adhëron në mënirën më dëbukur. Hoxha e kapru një kaptin të veçantë për fjadën e pengamerit a lejni salatu e salam, dhe cilat e përmendëm në legjeratën e kaluar, ku ka thonë a lejni salatu e salam, Inne lillahi tisa aten vë tisaine ismen. Allahu vërtet i ka 99 emra. Dhe përmendëm se nuk ka as porçollim për, për kufizimin e emrave të Allahut xhallavala në 99. Argumenti kish me hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam ku ka thënë alejhi salatu vesselam o Allah të lutën ti me çdo emër të cilan ti e ke apo e ke zbrit në librin tënd, apo ja kim thudit kujt për robët tu, apo e kim shef në dijen tënde. Domethënë kjo është argumenti Se Allahu Gjelluara ka emra dhe të cilësit e cilat nuk ja ka ka dhuzur kur kujna. As me laoqeve, as të dërguarve, as kur kujna. Allahu Tebareke, veteala. Këta emrat në thenon, për nga meri a.s. i ka përmend, disa djetarë kanë thanë, sepse janë të cekur tekst të alesh në Kur'an. Sikur që e përmend në më hadithin e tirmidhijut, ku i ka njëf në thenon, mirë po djetarët janë pajtu se shpreja dhe rënditja tekstit, e tekstit, në përg kuptimi është i vërtetë, sepse çdo emër është në Kur'an, çdo emër është në Kur'an. Prandaj kush i mson këta emra, futet në xhennet, ka thënë Allahu sallaatu wassalam. Mir po këto është një shprehje desa ka një hadith do të mundoj patjetër oxha ka pruk kaptinë të veçantë, shprehësh men ahsaha. Kush e bën çkëta ahsaha daxhel el janna, futet në xhennet. Dërtat kam prelimizuar çka donë të them pejgamberi alayhis salaatu wassalam, men ahsaha. Kush në përkthim buqfal është kush i numëron me përkthim buqfal sikur që Allahu xhalla ualla ka thënë wa inta uddu ni ammatallahi la tuhsuha e një dash prej është ju nëse tentoni mi numrua të mirat e Allahut nuk mundi përkufizu me numër do nuk mundi mi numrua ato se shum janë jashta numrit çka ju mundi me me kop edhe kjo e një dash prej është me ihsaha andaj ka provojë hadith asprai komenteve të cilat kanë ardhur nga drejtori. Ka thënë Hoxha, ka thënë Buhariu se kuptimi është hafidhah. Mi mësua përmend këto emra. Mi mësua përmend këto emra. Neve do t'i përmendim fjalët e Hoxhës, shi ka përmend dhe në fund Sheikh Hafidh Ibnu Ahmed, ka thënë më e vërteta është që ka sqarë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Senuk është për çellëm vetëm memorizimi kështu më radh. Ka thënë Buhariu, e ka për çellëm mi mësua përmend me njësu përmenjë. Ka thonë, Khattabi, njëni për një djetarve, ka thonë, <tot> enja uddëha, hatta jeshtë u fieha. Ka thonë, me qëllim, për qëllim në këtë hadith është, me u mundu, me imledh, kretë emrat e Allah, u gjellëvara, me një vend, pasaj një njësu përmenjë. Kjo është njëna për kuptimeve. Pasaj ka thonë, thon, ka në thonë, njësa djetarë, Ibnu Batt e këtë i aditit është që ta përkufizonë emrat e Allahu Gjellewala cilësit e tina pas taj të mundohet njeri ju të cilësohet me ato emra se, për qejmë rrahim, mu mundu njeri ju mu bëjë më shirëshëm, sepse Allahu Gjellewala i do atat të cilët më shirohë që ka dhe në lejë salatu vë selam i rhamu menfil ardi i rhamu kum menfil seme më shironi atat të cilët jam mbisi përfacit të tokës e juve ju më shirona i c Në cilë, Allahu Gjellovara, Aziz, Krenar, apo i fort, qishë mu cilcu me të fort, kjo nuk është mu përgjasu me Allahu Gjellovara, jo, po cilcija është e mirë dhe duhet njëriju me pas këtë cilci, argument ka thonë për nga meri alai salatu e salam, po e tregoj adidhin që të kuptohet në formën e duhur, qak në në kuptonë mu cilcu me këto emra. Ta lav te baraka o taara. Për shembull ka thane alejhi salatu vesselam el mu'minu al qawi uhibbu ila allah min al mu'minu al dha'if. Ka thane pejgamberi alejhi salatu vesselam besimtari i fort është më i dashur te allah se besimtari i dobët. E ka fali punë qajme dhe dietarë etj për këtë hadith. Pse besimtari i fortë është më i dashur te Allahu xhallala se besimtari i dob. Sepse ai i cili është i fortë normalisht për Allahu xhallala dhe për muslimanët është më i mirë. E para, ai dopti një anë prej defekta sa s'u ne tregon besimin që s'duhet. E dyta, nëse është puna me vërtetutë të vërtetën dhe me asgjësu të kotën, nëse njeriu nuk ka fuqi nuk e thot. Apo, për këto ka nevojë guxim, trimëri, sakrificë. Dhe ka dishmori për zhësandë E njeri unë se nuk ka i forë të nuk e banë Andaj për nga meri alai salat El mu'minul kawi, habbo il Allah Ashtë ma i dashër të Allah të të ala. Andaj në histori, në se vezon histori në muslimanve E shafë se historia i ka rezistruhe Disa njerës, jo kejtë Sepse historia nuk i mbledh krejtë Ma dhe ka thonë i bëntejmia se historia E ka përfshije E dhe prejtë këtë qive matë fortë Dopëtë si njefë historia Kush lexon historinë e, e kupton se bidaja u nëhaja, pak me lexu, e kupton se aty përmendën vesh një çka ka të bëjë diçka shumë, qoftë nga ona e mirë apo nga ona e keqe. Për shembull, Firauni përmendet pse? Sepse ka bëu shumë keq, edhe është përmendur. Mirë po besaubave për shembull, për kush përmendet, njëshë ka bëu shumë mirë. Kejtë e njohin e Abubekut. Kejtë e njohin Omerin. Ama disa besaubave nuk i njihmë. El Irbad, -er njëri prej besaubive. Kur kush nuk e njeh, pse? se nuk e kona i vej për e cila e ka dalue shumë, e kështë merar. Andaj, i sëria i njeftë të fuqishme. E Hoxha, ibn i Battali, thotë, rruga e kuptimit të këti adithit, men ahsaha, është mi njeftë cilësitë Allahut, mi besu ata, me jetu ma ata, dhe mu mundu me cilësum ata. Përveç, përveç dhije, përveç ajo, më të cina Allahu gjellë vë ala, veqohat. Ajo është adhurimi Allahut e bare kjo e tala më pretendu se meriton për adhurimeve apo për cilësi të Zotit apo për cilësi të krijimit e kësotherë. Allahu naru. Kjo është një nga pra kuptimeve. Pastaj Oxe ka prua fjalë të ngjashme të dietarëve, pastaj në fund thotë ka thënë Ibn Qayimi. E vërteta e kuptimit të hadithit, kush i përkufizon këto emra të Allahut xhallahu ala është, ka thënë Ibn Qayimi duke e pas parashysh se te ke li sunnetit imani është fjallë dhe vejpër nuk ka mundëci mu kuptu adithi kushit dhe përmenç sepse ka mundëci këto emra më, më mësu një qafirë, mirë po nuk zbatot adithi tajë, një qafirë e ka me mori në fortë, i merë adithet e bëngamerit a lejë salatu e selam apo i ndjirë të të gatshme dhe i mundohet më, më mësu përmenç dhe më mësu përmenç a zbatot adithi men ahsaha dhe khalel gjenë në kushit Inson përmend çfutet në xhenat jo, andaj thotë Ibn Qayimi, duke pas parasysh se e hel sonneti e ka përkuvizur imanin në vepër. Dhe në fjalë, atara hadithe kanë për qëllim mësimin e këtyre emrave dhe cilësive të Allahut xhalla wala kuptimin e vërtet të tyre, të zbatimin e cilësive të Allahut xhalla wala në jetën tonë, çka është për qëllim zbatimi të cilësive të Allahut xhalla wala në jetën tonë. Nëse ti e dinë se Allahu Subhanahu wa Teala për e emrave të ti është esemija es ajë cili dëgjon Nëse ti e dinë se Allahu dëgjon mirë po nuk i nëndalësh më katër asë pak nuk e ki zbatu e më në Allahu Gjellewala asë nuk e ki besu si duhet e më në e Allahu Tebareke wa Teala dëgjon sepse ti kër e fletë të kotën kër e banë më katën ajë dë dëgjon kër e dinë se Allahu Gjellewala shë elbasirë A i cili shikon dhe sheh Allahu të barëke o të ala Si realizohet Andaj i bënë kajime ka detalizu këtë mesel Dhe kjo e vërtejt tash kështu A i cili e dinë sa Allahu e shef A thu val me, me, me qëfar guzimi munët me bo më katim Kur e dinë sa Allahu të barëke o të ala E shef Njeri ju të i ven marë me bo një gjuna para njerit Subhan Allah Dërsa para Allahu të barëke o të ala Dhe këtu dhe në sheshë dhe realiteti se ti sajbe sa në Allahu Gjellewala dhe sa njëfë Allahun të barek e hojtala me cilësit dhe emrat e tira e kështë me dhatë prej cilësive të Allahu të barek e hojtala ku njeri u edhin sa Allahu Gjellewala është shedidul iqab i ashë për në dënim a, a e merë parasish këta apo jo nëse nuk e merë parasish nuk e din këta imër të Allahu Gjellewala andaj nuk është për qëllim njohja e tekst dhe bukfale po është për qëll Mishërimi me zemër, me gjuhë dhe me veprat e tona Me njoftë Allahun të barek e vëtara Me madhrin dhe cilësit e tina Absolute A da ka dhe një bënë kajimi Për shemblë ka than Për shemblë si mi kuptu emrat e Allahu gjellewala Ka than Fëmën shëhi dhe mesh hede ulua Allah Kushtë dënë Mungrit në pozitën Me kuptu emrin Allahu gjellewala Ali Njona prej emrat e Allahu të barek e vëtara Ashë el Ali E martë prej uluit Sigur që do të diskutojna fjale në Allahu të barek e vëtala në dërstëveçan Arrahmanu alël arshis të wa. Kjo është prej cilësive matë larta të Allahu të barek e vëtala se Allahu gjellë vëtala me qenjën e ti absolute, me vetëvejtën e ti absolute që ndronë mbi arshin e tina dhe prej atje kontrolën gjithë shka dhe nuk i del Allahu gjellë vëtala prej kontrolit asë një sen që ka mundet me egzistu e diçkat që ka mendja apo eksistenca mundët mi dhana kësaj qenje, diçkat që ka mundët me eksistue, së mundët mi dhana Allahu u Gjallu ala pi kontrolit dhe kitë kjo bëllë prej atje në arsh subhanehu wa ta'ala kjo është ka dhani bën qajjim e lgjauzije cilësia ma lartë Allahu te bareke wa ta'ala, të cilën filosofat e kanë mëhu e kanë mëhu ka dhani Allahu u Gjallu ala nuk është mbi arsh e ku është Allahu te bareke wa ta'ala, kanë thonë Që kështë dhe shofme, edhe ndrysh, të shofëmi, budallallekun edhe ndryshkine e truvet të atërë njësë të sërat e kanë muhue si fatinë Allahu të barake vëtë ala, el ulu. Thot i bën kajimi, a i cili donë me kuptue pozitën Allahu gjellewala el ulu dhe a i është i cili qëndrombi arshin e tina absolut, Allahu subhanahu vëtë ala. Ka thonë, obligimi i besimi në këtisi është që zemë rajote, Kër të adhurojë Allahu në gjellëvala, mund ngrit para Allahu të barë i këvatala, para arshit. Edhe me paramendu Allahu në gjellëvala, se i e para atina. Me madrinë që të akunati, pra pecekin, nuk është për qëllim me, me sjedhë në koka fotografia, edhe forma, edhe mënira se si dukët Allahu. Jo, në nuk kena mundësi me perceptu Allahu në gjellëvala, po du është me paramendu Allahu të barë i këvatala mbi arshin e tina. Në bifronin e tina dhe ti e para tina. Qa kishe bojë? Para Allahu Tebarek, ja vë Teala. Prej madhris absolute. Që ditë e në gjikimit ka than Allahu Gjellewala, friksohën kriminelat me ngrit kokën. Prej madhris Allahu Gjellewala dhe prej krimit të madhë shka e kanë bojë. Kjo është kështu duhet më kuptuhe emrat Allahu Gjellewala. Kër e dinë sa është Al-Ali, Më i lorti i ngritur mbi orshin e Tina e ngrit shpirtin dhe zemrën tonë për Paradinë dhe paraqitesh para Allahu Xhallavala kur ti e namaz. Si e shjeo në namazin? Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam ka përmendur në hadith se njeriu për namazin e Tina e ka 1/10, 1/9, 1/13, 1/14. Këtë kjo pse? Ai ka mundësi kreth se ndoti ban ashtu si duhet, çish kanë sipas sunnetit dhe nuk e ka namazin mbathil në aspektin e dispozitës, po e ka batal në aspektin e përfitimit pe për namazit, pse? Sepse ai nuk ka dal para Allahu xhallavala. Andaj prej selefëve ka pasur kur ka marr Avdes, u ka zbardh, u ka zverdh krejt. Dhe kur i kanë thonë pse je zverdh alo ski namaz, ka thënë a e dini parallakut kam e dal. Para Allahu subhanahu teala. Andaj këto i kanë kuptuar kuptuat ato emrat Allahu xhallavala el ali, el mutaal, ma ingritori Subhanahu wa ta'ala, nda ka të njëmën qajimi, e ngritë zemrën tonë, para Allahu Jalla wa ta'ala, dhe tash e mërë vesh, se qka i jeti, qka ki me bon? Nëjnë në tokë, ka po, mirë pa Allahu të barëke wa ta'ala, është mbi arshën e ti dhe në për cilën mënir absolut e qka bojnë nëna. Li janën dhurë kejfe ta'amelon, ka të në Allahu Jalla wa ta'ala, a ju ka kërjujuve të ju shofe, qka po bani? e ledhi khala qal maute vel hajata li jeblu e kum a ju kum ahsenu amela aja është Allaho i cili ka kriju vdekjen dhe jeten për çka li jeblu e kum vetëm u ju sëprovu juve për asë gjithë tjetër vetëm e në sëprovu e gjithë haptonin që kena me bo me Allahun gjelle, gjelle mirë po na, neve nuk nëmjafton me kuptu sa Allaho mbi arshin e tina me cilësit e tina absolute nërsa neve shtiremi apo jetojn a jetën ton sikur Allahu xhallahu nuk na shaq sa kema besuar keqit Allahu xhallahu ala kjo es domethon kuptimi te cilan don me ndajmsua ibn taym al-jawziyya thot kjo e kan kuptue sahabot e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sifata te Allahu xhallahu ala ka than apo per shembull men shehida mashhad al ilm kujdon me kuptue cilsi ne Allahu xhallahu ala te ilmet Allahu e cilson veten e tij ne Kur'an al-alim dhul ilm a i cili ka dhije, i gjithë dhishmi, i gjithë informuari, sepse e kemi përmenë që tekstët e ajeteve, apo ajete të Kur'anore nuk përkthejhen në asë një gjutë jetar. Absolut. A da edhe jetar të kanë ndalu me qëjtë Kur'anin të rgjeme, përkthim bukfal, slejohet, po duhet me jashtu komend për afrim e kështu mera, sepse tekstët e Allahu Gjellewanë nuk përkthejhen. Absolut asë emri Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka mundësi më përkëthije nëtë realitetin dhe do me thonin absolute cila nëngërthejnë gjuhë arabe sepse gjuhë tjera janë të varfra dhe nuk nuk nëngërthejnë uh, shumë prej kuptime ve të mdoja el Al alim el Al alim nëse do me kuptu Allahu gjellohala është i dishëm si kuptohet si thot du është me ditë se la ja azabu anhum i thkale dherratin fil ardhe o lafis sama Tha duhesh me ditë më të mbyllur, ti je më kuptues se Allah është Alim. Këti njerëz që më vë atë, a e, e di se Allah e di shumë thotë po, a këtë di ai? Mirë po, kjo duhet të mos batu në jetën e tina. Tha duhesh me jetuar me ilmin tan, se Allahu xhallavala nuk i del prej ilmit çka konçiell dhe në tokë dhe mes tyre. Kjo ndihmon në çdo kaptin. Për shembull, kur ndodhin luft, kër ndodhin luftra, kur ndodhin konflikte të mëdha, kur ndodhin sulme të kufarëve, me mënirat më të flishtat të cilat eksistojnë. Njëriut nuk duhet asë me u shqëtsue, asë me u piklu, se Allahu Gjelluala ka ndalue, dhe ka ndalue mes piklimit dhe brengës, brengë duhet me pasë për musliman dhe botën, dhe qëka ndodhë në, më jom u piklu, ka ndalue, më rëndësi. Allahu Gjelluala e shqë alim, a i del Allahu Gjelluala për kontrolit, qëka janë të bo kurë, thëtë armit qëtë, a i del, nuk i del. Wa la tahsabanna Allah ghafilan amma yaf'alu adh-dhalimun. Mos gabomë mendu Allahun se Allahu t'i ka ndal prej kontollë zullëmçar. Inna ma yu'akhiruhum. Kit mesejë se ajë shty. Ishti na fatin ata mashtrova. Kur t'ja ushti Allahu xhënlala më katarë dhe zullëmçarëve dhe kriminalëve afatin, ata vonesën e mendojnë harres. Allahu xhënlala s'ka ruka. Allahu të bareke vëtala, wa, wa ma kena rabbuke nësije. Zotë i jatë ka thonë Allahu Gjellal nuk është, i cili haronë, s'haru Allahu Gjellal. A dhe kërë e kanë veti ibnja basin, gjadhin e migës për nga merit Alehi Salatu Veselam, njoni prej njërzve, i cili t'ju ka përzije, se Allahu Gjellal, ka thonë për nga meri Alehi Salatu Veselam, Se gjdo njani për juve ka mu paracit para Allahut, lej se bejnë huve, bejnë hu të rgjumen. Mes tina dhe tina, Allahut s'ka për këthis. Ka thonë, thon, kjo, a ka mendodh me gjdo njëri veqe veqa? Ka thonë, po. Ka thonë, kitë për njëhera? Ka thonë, po. Ka thonë, do me thonë, a nuk i përzijet Allahut, gjellore, logaria këtina për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka thonë, mas shara, qishë është puna? Ka thonë, kema jërzuku humë, si kur që i, i furnizon të gjithë, më për njëherë, nuk i përzijit riskuja tina pritë këtina. Apo, Allahu Gjellu Ala, nuk i përzijit riskuja me tanin, as i oti me dikuj tjetër, po ti ta japë qka ta kondë dhe se ta ka caktue në e gjelin e tina, në kaderin e tina, dhe as njohënit prej njerëzve nuk i përzijit Allahu Tebareke o Teala, fuqia Allahu Gjellu Ala është absolute, A dai ka than ibn Qayyim al-Jauziyah, sem simi me emrave secitëve të Allahut xhallahu xhallahu, ajka akides. Nëse njeriu nuk e njeh Allahun xhallahu xhallahu, ç'shahdhoron Allahun te baraka wa taala. Dhe njeriu kur nuk e njeh Allahun xhallahu xhallahu, i smallon tagutat patjetër. A ne Allahu xhallahu xhallahu ka than, inna madhaliku ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhu wa khafun in kuntum mu'minin. Kto janë mit të shejtanit të cilët mundojnë Juve me u friksua po koalicione, aleanca, mitësime, fuqi, ushtri, kur ta di shka prej kurtheve dhe stërzmadhimi që ka mundohen me vaq qafiret për fuqi dhe të tëre, kretë kjo Allah u gjellohane dhe inne me dhelikum u shëtan, kretë kjo prej shëtanit, ta, zb... ta përkufizon Allah u gjellohane me një fjallit të vetme, me një fjallit të vogël, inne me dhelikum u shëtan, ju hauifu e u lije, ju tut me mitështetina, kretë në kryë, kretë kësajnë është iblisi, Me mitë shtetina, mundot në i flikësu e njerëzit. Thela të khafuhun. Allahu Gjellola, mështë ka bonimu të tjo atyra. Ama ku, si realizohet kjo? Vë khafuhuni, të të muni prej muhe. E ka thani bënë kajim e lëgjauzije, kjo është munira kushtore e Kur'anit. Që kanë kushtore, nëse e plëtson kushtin, atyra e realizohet a kjetëri kusht. Përshem, Allahu Gjellola, mështë të të të një atyre, të të muni muhe çish kuptot ajo jetë. Nëse nuk umtut në moyut tut në atëra. E nëse keni frikë prej meje dhe keni drom prej meje, nuk keni mundësi më tutatë. In kuntum mu'minin, në fun ka thënë se jeni besimtarë. Ro pra nëse ju besoni Allahun dhe cilciti Allahu xhallahu ala. Dhe kush është Allahu xhallahu ala, do e mos keni më pas frikë. E kur ti keni frikë Allahu xhallahu ala, si keni frikë kur kujna. Kështu kupton ajo jetat Allahu te bareke ve taala. Andaj, emra do cilciti Allahu xhallahu ala, msimi tërë. Jeta me ta e ban njerijun me jetu e jetën më të mirë në këtë dunja Dhe me taku Allahun të barë kjo të ara Faqë e barë dhe duke qenë Allahun të barë kjo të ara I knaqët me ta Ana ka thënë hoqa këtu Se njeriju kër e dinë së Allahun u gjellëvara është i dishëm Nuk i delë prej dië së Allahun u gjellëvara As një sen Ma dje ka thënë Kjo dije, diturija, njëhurija jonë Së Allahun është i dishëm Neve që ka në banë Ka thënë i Hadha shuhud min hiraset i khawatirihi Ve iradetihi Ve gjemi ahvalihi Ve azametihi Ve gjevarihihi Ka thonë, kur ta dishë së Allah është i dishëm Ti, ti Allah pa e thonë vjallën Aje ditë që ka i të dosh me thonë Allah pa, pa e thonë Aje ditë që ka ju esë suisu Që ka të bënë vezvese nefësë i jotë Allah pa e shpreja ta E dinë Allah u gjellëvara Kjo që ka duhet me bërë Thotë i bënë kajimi Që shme kuptu Thotë duhesh me thot ditë që i mi miru i të edhe mejnën, mës me gjitë kamas. Mës me gjitë kamas, gjit me ndjenë të ne. Sepsikur gjitë është me me indje fel, unë është me shku më një kufitë që nuk duqë me kalu ata. Edhe gjuhën të ne meru i të thotë. Se Allah u gjellë levalet me rlogari për ata. A je di, që ka i të dash me thonë? Po këtu është edhe një problem qeterë. Kur njeri u izbukuron vjallët e tina, dhe e ban tjash menetit hatë, Kur i ardhnë Aliut dhe i thanë Aliut, Ibni Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda, i thanë inil hukmu illa lillah. Gjykimi takon vetëm Allah. Sikur Aliu nuk e diket se si gjykimi takon Allah, por i dikon dik dikujt tjetër. E çka tha Aliu, radiyallahu an? Kjo vlen për ata të cilët ja akuzojnë sot besimtarët në Khawarij. Fjala e Aliut për Khawarij vlen për ata të cilët sot ju thojnë ehli sunnitet Khawarij, ka thënë Aliu radiyallahu an. Inha kalimatu haqqin. Ka thon kjo fjala e hakit. Që kjo fjala gjikimi i takon veç Allahut, kjo është fjala e hakit. Inna ma urida biha al-batil. Ama për qëllim është dhe sinohet me ta batilin. Kjo është kur njeriu nuk e njeh se Allahu xhallah është i dijshëm. Ai e di çka i të dashmë të thonë, jo çka i të thonë. Andaj njeriu donjësh shprejtë të vërtetën, për iaj doga të vërtetë e sinon me ata batilin. E sinon me ata batilin. Sigur që një fjalë e një hocës bashkëhorr atje prej arabëve. Subhanallahu. Ekstrem dhe fundamental dhe këto terme të ngjashme mosbesimtar janë ngjësin besimtar dhe për tineverit njerëzit nga pranimit të vërtetës. Dhe ata kanë studime të veçanta me çka më çojtë të vërtetën që më bëu sa më të hidhur për njerëzit dhe mos më ushqeu mendja as më me u jo fol vetvetja për më pranu ata. Ket kjo dhe del ai thot dhe ekstremizmin dhe fundamentalizmin mas shumti dëshirojnë të përhapën mnafikat. Wala hawla wala quwata illa billah. Mnafikat po dëshirojnë kan me përhap ekstremizmin. Calli ekstremizm, në ekstremizëm ata zot kuforta që un ekstremizëm. Mnafikat fakt po dojnë me përhap islamin. Domthon, ata shum kan mri prej budallallakut nuk e din çka folën. Vetëm ta thojën Ve i shprehje. Dhe ata dela tëra atje e ja pëlqejnë se shumë mirë ka storisë dhe ka çënis fjalën e tina. Dhe kjo kejt prej xehlit Në Alla o Xhallawala, s'e njehfin Alla o Tebareke o Teala. Dhe esencialisht veprat i bojn por njerzi dhe jo për Alla o Tebareke o Teala, nëgandim qaimi, besimi se Alla është i diheshëm, duhet të pastë gjurm në jetën tona. Nëse nuk ka gjurm nuk i beson Alla o Xhallawala se është i diheshëm. Pse? Dhe këtë kthehet se besimi në Elisunit nuk është me gjurm. Me thonë unë besoj Alla, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimumin. I xhadijun Alla që të besojnë. Pra njerëzve ka thënë Allahu ka njerëz të cilët thonë ne i kemi besuar Allahut. Edhe ditës së gjykimit, sa problem. Wa ma hum bi mu'minina matan realitet nuk janë besimdar. Ju hadiuun Allah. Mundojnë të mështrua Allahun. Kur njëri mundohet të mështrua Allahun, vetëm në rastin kur nuk e njeh. Apo, njëri që e njeh Allahun, nuk mund të mështrua Allahun xhella wa wala o më kërë, o më kërë Allah, ata banë kurtha, Allahu Gjallu Ali, u banë kurtha, u e ledhine e menu, dhe ata të cilatë kam besuhe, mundohën i mashtruhe, edhepse është interesant shpreja, nuk po du më u gjitë në, në gjdo prejajeteve, i ben kaimi ka dhanë, është interesant që Allahu Gjallu Ali ka dhanë, ju khadi unë Allah, mundohën e mashtru, jo që i mundohën e mashtru, po këto është edhe dyta edhe besimtartë, u e ledhine e menu, mund Ata thotë se nuk janë besimtar të vërtetë, ata po. Ata ja shporlojnë trunin që sta Marmenia. Po besimtar të vërtetë kur nuk kemi mundi të moshtrua. Ai që njeh fallahun, akiden e tij e pastër, besimin e tij e pastër, nuk ka mundësi të moshtrupe atë. Pse? Allahu xhalla në librin e Tij na ka shkruar çdo send. Tibian li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin. Uzim porj dosan, shorin porj dosan. Inna kaid ash-shaytan kan da'ifa kur thaj shejtani të është e dob. Besimtari vërtet e di këtë. Ata që nuk e kanë besimin e fortë, ata trembën, dëtrishton për për asaj që ldokët në në skenë. Andaj ibn Qayimi ka thënë për monirin se si duhet besuar emra dhe cilësi të Allahut te bareke. Wa ta'ala ka thonjë gjithashtu kur të përmendet sifati Allahu xhallahu ala dzejmi. Kur njeriu e dinse Allahu xhallahu ala djan. A thu ai çka më një me thon çdo fjalë e cila jako ndja me fol epsi jakon me fol dhe egoja e ti ka dëshirë me fol allah o xhallala dëgjon para se më shkujt me lot që ai dëgjon allah o xhallala puna e thama para se ti me me nxjerr prej gjuhës tona jo edin subhanahu ve taala e njeri ku ne dinë këtë ilm ç ç shetrajtani allah o xhallala a dajna duhet më mësua mirë se kush është allah o xhallala pastaj kur tancojna kush është allah o xhallala takshit me ç shetrajtojna allah te bareke ve taala na nëse e mona këshështi haj gardë në këtë dunja, atëherë në detirohët së rëzitetit në khiret, do e mos, me dhungë në detirohët, me e besu Allah unë gjellewala, me besu Allah unë të barë e kjo e tala, me fuqin e tina. A dhe njeri u kërë edhin se Allah unë semia, dëgjën, erun gjuhun e tina, irun veprat e tina, mështidale para Allah unë gjellewala me diqa që ka hajidhran, se neve asë nuk kena mundësime përseptuëve, qka do me thanë A dishet që domethën Allahu xallahu ala me hidhru meni rob. Mirimi i, i përgjithëmundshëm e ka pat njeriu. Sahat. A e sa xalti, hidhrimi i Allahut, zemrimi i Allahut xallahu ala, me zrip meni rob. Allahu na rroi prej zemrimit allahu, të Allahut te bareke we taala. Mirpo na duhet me qenë shumë të kujdesshëm, dhe shumë vigjilant dhe shumë siçel që mirujt zemratet tona, i von qaimi thot edhe me ndihmën e dëshmëruajt mos me më, tu zhyt dikun ku s'doat. Jo, fjallë, së përformi për fjallë Me ndimi, kër të munohet me shku me një ajo të dikun Ka nuk e ka rrugën me enalti A më kjo nuk më atë përvecë se me dije Me njoftë Allah unë gjellë Gjellëvara Pasaj thotë kështu, është edhe me emnin basir Shikuesi Shikuesi Njerëzit, subhanë Allah, për sytë e njerëzve Shka zbojnë Jo se mshë filani, jo se qka ka me thonë allani Jo se qish me ba se ka me thonë kështu Kit kjo për, Mostham shumë të njerëzve i adhurojnë sytë si e njerëzve. Pra Allah të adhuruar e kanë sytë si e njerëzve. Çisht i shohin ata, duket ky sa më bukur para atyre dhe nuk i intereson pamja e tij para Allahu xhallahu ala, para para o etala. Kuptu, Allahu te bareka ve taala. A thu këta njerëz e kanë kuptuar emrin Allahu xhallahu ala basir? Asase, fjala basir është shikues. Mirpo këtu duhet të mos parashykse edhe fjala basir, shikues, është në aspektin si takon Allahu si të konë Allahu gjallavara a ka mund të i shka pësirit Allahu gjallavara me ik a ka mund të i asese, Allahu të e barek e hojtara është absoluti, pas ta i ka përmen i bën qajme lë gjauzije edhe shumë prej emrave si duhet mi përsektu ato është me rënsi si duhet mi përsektu dhe në fund ka thonë, kjo është kuptimi i fjales për nga meri të lejë salatu e salam men ahsaha dëkhal e lë gjenne e kush i mësën këto emra futët në gjennet A i cili i ruët Allahu u gjellohat në gjithë të vogët, në gjithë të madhe, normal se futët më Allahu në të barë e kjo e tala, në gjennet. Mirë pa i cili i din e imrat për menç, i cili i dje dhe kompjuterit, edhe i memorizën ato, a i nuk futët në gjennet e në Allahu u gjellohat, asë qafiri, asë ta orientalista, orientalista ka pri orientalistavit dhe cilat i didhën hadithet e pengamerit a.s. për menç nën livdhët e hadithit. Nas i dinë, ato i dinë, se janë, janë interesu për ata, por me luftul fen Allahu xhallalla jallala mirëpuktata po edhe nuk praktikohen dhe nuk zbatohen tek ata. Pastaj ka thënë dhe kërret emra të Allahu xhallalla ila ila është emri i Allahut më i madh. Allah, ila, fjala Allah është i marrë prej emrit ila, i adhuruar. Ai i cili e kupton Ilahin, i kupton të gjitha të tjerat. I kupton të gjitha të tjerat. Ila në, në shtrim i absolut ndaj dikujt. Kur ti nënshtrohesh dikujt me një mënyrë absolute, e respekton pa diskutim, e i bindesh pa diskutim çka i ha iot. E jo i ha iot. Muqan Allahu xhallahu olen do sa ti nuk çon kokën se çka ka thënë Allahu xhallahu ala, as nuk i bindesh Allahu te bareke we taala. Kjo është domethënë mënyra se si besohet dhe si kuptohet ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wa salam pas ka dhanë hojea tefsiru qoluhu taala wa daru alladhina yulhiduna fi asma'i Ka than Allahu Jalla Wala, la rgoyuni atyra njerza te cilat bojn ne emrat Allahu Jalla Wala ilhad. Do must be barmendi tekstut ashtu si s kan ardh. Se ilhad kam kërkuar si më sqegu dhe si më me me, me përkthim nuk ka përkthim. Ata çka do me thënë të thon Allahu Te Bareke u Teala. Ka than Ibn Abbasi dhe Ibn Jurayji dhe Muhaxhidi, ka than ilhad yan humul mushrikun. Adelubi esma illahi ta'ala amma hiya alej, fa semmau biha au thanahum, fa zadu wa nakasu. Qka thëtë Allahu gjelluar në këtë ajet, largohuni pre atyre të cilat në emrat e Allahu të bojnë ilhad. Filëmisht, fjala ilhad në gjuhë në rabë është me anu prej diçkajt, me shku ka e shtremta. Vorit i thojnë lahd. Vorit i thojnë lahd, se kur e vendos njerën, e vendos pak si shtrem. Andaj e kanë qujtë lahd. Allah dhe të vëdharu lëdhine ju l'hidhune largohu një prea tërë njërë të cilët bojnë ilhad ju l'hidhune në emrat e Allahut të të tibni Abbas i dhe Mujahidi dhe të tibni Gjoregi djetarë prej sahabëve dhe tabihinve kanë dhonë, këta janë mushrikët të cilët i kanë morë emrat e Allahut të bare kjo të ala dhe i kanë qujtë putat e tëre më të ata të emra dhe më dhonë, e kanë morë emrë në Allahut ti thit Allahut dhe putave të tjerë ja kanë dhënë ato emra, por më zmadhu ata, do po më madhrua ata. Pastaj ka thonë, apo është transmetuar nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa arda, yulhiduna fi asma'ihi ay yakdhibun. Ka thonë yulhiduna fi asma'ihi, në emrat e Allahut, e ka për qëllim i përgonjëshroni emrat e Allahut xhallahu ala. Për shembull, çishat më përgonjëstru, Allahu xhallahu ala çndron bi arsh, ti thonuk çndron. Allahu xhallahu ala sht i dishëm, jo ja, nuk ai dishëm, çka von jahmit. Allahu Jellaluhu kodidur, sikodidur. Kjo është yekdhibun, rën. Por gënjeshtrohet për Allahun Tevareke u Teala. Mirë, unë do mund dal në këtë fjalë në Ibn Abbasit, i kanë marr emrat e Allahut dhe ja kanë ngjit putave të tjera. Të dhe më kta e përfundoi deri në lidhjen e arshme, ku do të folmë për emrat e Allahut Jellaluhu dhe si çdo emër mundohen mushrikët të ja ngjit pagutave të tjera. Mushrik në kohën e kaluar, Latit ja kanë ngjitën në Lat qrai allah apo menat prej menan e kshemerat oza prej aziz ifutesh mir allah u tebaraka we taala ti ktheim realitetet mos jetojna vetem ne historin brenda gje teorike po ti ktheim realitetet allah u jalla ala ka cilsu veten etina al hakim al hakim djikatsi absolut li djvonsi ai cili shar'a alaikum min ad-din A i cili ja u ka vendos juve si shëriat, thejen e tina. Që kanë mba më shrikë të sodit? Mësë jetojna vetëm me kohën e atëheri. Që kanë mba më shrikë të sodit? E kanë morë emrin Allahu gjelleware liqëvënës, la i cili cakton dhe kodifikon ligje, dhe ja kanë më vendos tagutave të të tërë, përmiz madhuvata. Dhe ata ishe se ti e shëntrojnë, dhe luftojnë, dhe me fuqi e mbrojnë, se atër ju të konë kejmër. Sikur që e Allahu geleibi, edhe, edhe kategoria e tij me dhunë dhe me luftë e kanë mbrojtse, emri Aziz dhe menad dhe lat i takon putave, jo Allahu xhallahu ala. Apo kjo është ajo shtrembërimi i njerëzve që e bën dhe mushrikve, terce se njohin bucien Allahu xhallahu ala, wa ma qadara Allah haqa qadr-ihi wal ardhu jamian qabdathu yawm al qiyamah. Ata nuk e kanë vlerësuar Allahun si duhet. A ka më keq vlerësim? Dhe a ka më nënçmim? dhe ako më pështërpsim, se me e qujt njeri unë me emrin Allahut, ligjvënës veç, veç Allahu, ata e qujnë parlamentarët e ndryshem ligjvënës. Atër e ju të konë, në kushtetutat e dunjojës të gjitha, absolut, atë prej atër e matë lartave, dhe prej atër e shtetetve matë vogla, në kushtetutat e gjithve, nëse i kam studiu kushtetutat, ata në kushtetutat akti pari cili shënon ati, neni pari, cili shënon, shkun se kushtetuta është ligji, suprem, absolut. I shenjt nuk guxon të cenohet në mënyrë absolute. E kush është kjo, çka kjo cilësi kujt i takon? A nuk i takon vetë Allahut? A nuk i takon vetë Allahut diçka absolute ja di e shenjtë? E ata ja japin dikujt tjetër pas Allahut te bareke وتعالى, pastaj ti shef njerëz të të cilët i përkacçonin islamit dhata diskutojnë se kjo është për islamit dhe këta njerëz nuk e kanë gabuar rrugën, por këta kanë këtë shkuptim e kështu me radhë. Wala hawla wala quwata illa billah. Allaahu jalla walaa qadan, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Largojuni prëatorët të cilët shtrembrojnë emrat e Allahut. Ibn Abbasi çka sfjegoi, çishë shtrembrojnë? E morin emrin e Allahut dhe ja nxjitin diku tjetër. Ja nxjitin diku tjetër. Kjo është domethënë shtrembrimi që ka përmend. Ibni Abbasi dhe e drita është yekdhibun rein për gënjeshtroj. Kta s'ka më e keqja. Kta jo vetë s'ka ngjit dikujt në emrin e Allahut Xhallahu Xalala, pa ata ja kanë ngjit aty dhe ja mohojnë Allahut. Në kushtetutat e Egjiptit, atje disa nene, cela di kam lexuar, aty shënon se edhe Allahu ka drejt me opozicinë kushtetutave tona. Joçi Allahu është absolut, po dhaj ka drejt, mua na më vet diku ndikun. Pas taj në përmetë kësa i shpreje, ata të, të verbrit në zemër, dalin dhe imbrojnë se, ja dhe Allahu ka dorë ati kush të kushtetutat dhe ligjë Allahu u Gjellu Ala për zijet ati. Vela haula, vela kuvete, illa bilan dërse Allahu u Gjellu Ala këtë sifat nuk ja ka le ju kurkuina për veç atina. Sikur që kriimi nuk i takon veç Allahu, ashtu e dhe gjikimi nuk i takon vetëm betë, Allahu te bareke vëtara. Ela lehu l'khalqu vë l'amr, këta në Allahu u Gjellu Ala po, kejtë e pranojnë, kush kryon veç a lojët, u, u el emru, a me dhe gjikimi, e ata jo këtë ditën, e kam bëngu edhej, ka të një bën këtë thiri, a loj e ka përmin të parën që e pranojnë, për me ditiru të pranojnë të ditën, se të parën, nuk e ka debatu kërkuaj as nuk et disk diskutoj kërkuaj po problemi është e dytë ku i na ta i takon gjykimi Allahu xhallahu ala dhe kjo është ajo tecila te mushrikut dallse nuk i besojnë Allahu xhallahu ala si duhat ja përkacojnë këto emra dhe citit Allahu xhallahu ala dikujt tjetër i cili nuk e meriton ata dhe është krijes Allahu xhallahu ala nuk ka toleru Isus alayhi salatu vesselam pejgamberi i Allahut nuk ka toleru emrat e timi ja përkacuo atina e anta qulta lin nas i tëkhidhuni vë ummije ila hejni minduni la o Isa ibn i mërjem Allah u gjërë ditën e gjikimit i thot o Isa ibn i mërjemit a ti ki thonë njërzve mërëm një muë dhe në nënë teme ta dhuruar përveç Allahot subhanëke i thot Isa a.s. ti madhuruar rëzot se kam thonë në këtë lafë nuk e kam shpreket shpreje asni her in kultu kultu hufe kate alimt me paston të e kshedit A'lemu ma fi nëfësi, ti e ditë që kompërënda meje, o la a'lemu ma fi nëfësi, nuk i ditë që kompërënda teje. Allahu gjellëvala. A daj, Allahu të barek e vetare nuk ka të leru pengamerve, të dashërve të ti, mi a përkacu emrat e, që ka i takojnë vetëm Allahu gjellëvala, e si më njerëzit të cilat nuk ata, o la haule, o la kuvët e illa v'illa, që ka thonë Muhammed e me dhe habi, më shrikë të kohës sonë, Jan shumë më të humbur se sa mushrikët e kohës pe me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pse? Do më kta përfundoj. Ka thënë ata vajm kanë adhuruar njerëz të dëvojshëm. Këto adhuron njerëz të prish. Dallimi. Ata e kanë adhuruar Isën me laçe pejgamber të ndryshëm, njëri i cili ka qenë mirë dhe ka bëstatuën pastaj ka thënë këta adhuron njerëz të prish, të cilat as takva nuk janë. E kështu më radhë. Andaj të ishef se skandal dhe njerëzve ju dalin, nërsa ata kanë qenë të këshiljë ati ku janë vendosë ligjet, vela haule, vela kuvete, illa vila kjo kitë të shpasoj e mos njofjes Allah u gjellëvala, dhe mos njofjes emrave të tina, dhe mos jeta, dhe mos njofjes, Sistemizimi i jetës me atas që ka legitimua Allahu Njëllu Ala dhe ka vendosë Allahu Njëllu Ala Si lejë luqim Allahu Njëllu Ala që Allahu të barekja vë të alat në mundësojëm Imësu emra dhe citsitë Allahu Njëllu Ala Ashtu si që ka i kohi Allahu Njëllu Ala në kohi e neve si rober Luqim Allahu të barekja vë të alat që Allahu të në mundësojëm me jetuhe Ashtu si që në Allahu Njëllu Ala dhe në mundësojme pasë përfundim të mirë Vësallillah huma la nabijenë Muhammedin Vë la alihi v